mambo vipi naitwa Milan Kazi siku zote ni karibu yako breaking news lakini sasa hivi na kusogezea na big news. Oteolito karibu ndani ya Esther Online TV. Nishakwapo ni na mapia maili. shida za Kaleo, historia yake ya maisha hadi alipofikia. Jina langu ni Astrid Samu litakuwa mwanzo hadi tamati. Jina lake kamili anaitwa Miladi Afraeli Ayo. Alizaliwa January 26, mwaka 1986, akiwa ni mtoto wa kwanza kwenye familia ya watoto wa nne ya Afraeli Ayo, ambaye ni Meru waheri Tengeru. Ni fanya biashara na mama yake Mary Ayo ni mwalimu. Late night shift. Zinafatwa habari. Baada ya mama yake mzazi kuona waraka wa welewa wa Miladi, alimuanzisha shule akiwa bado mdogo sana. Na hatimaye kumaliza elimu ya msingi akiwa na umri wa miaka mbili. Elimu ya sekondari alimaliza akiwa na umri wa miaka na mbili, Sehemu zote hizo yeye alikuwa mdogo kuliko wote darasani. Darasa la kwanza alisoma shule ya msingi Patandi Primary School na sekondari alisoma Akeri Secondary School na Mbezi Beach High School. sana wote ambao mko kwenye simu, DMS, kwenye Instagram na sehemu nyingine nyingi. Wakati akisubiri majibu, Miladi alijiunga na Arusha College of Electronic. Alisomea ufundi wa kutengeneza satellite dish TV, deki na redio. Masomo ambayo alimaliza alivyokuwa anasoma kwa sababu ilikuwa ni kazi ya pili aliyoipenda. Baada ya hapo mama yake mzazi alishawishiwa na marafiki zake ili Miladi arudishe shule kuendelea na elimu ya sekondari, kitu ambacho alikuwa alikubali lakini haikuwa na mapokezi mazuri kwa Miladi kwa sababu yeye alihitaji kufanya kitu kingine kwa wakati ule. Mambo yalibadilika pale anko wake aitwaye Gabriel aliyekuwa Marekani aliporudi Tanzania na kumshawishi mama yake Miladi kumwacha mtoto afanye kile anachokitaka na anachokipenda. Hapo ndipo Miladi kapata nafasi ya kwenda kujiunga na East Africa Training Institute kusomea utangazaji na uandishi wa habari mwaka 2004. Baada ya mwaka mmoja, Miladi alijiunga na TV Zanzibar. Kwa muda wa miezi mitano na kurejea Dar es Aprili 2025 utafuta kazi baada ya hali kuwa ngumu kwenye familia na kukosa pesa kwa ajili ya kujendeleza na masomo. Kwa miaka yote, ndoto yangu ilikuwa ni kuwapa Tanzania habari, taarifa mbalimbali na burudani. Alifanikiwa kupata kazi mwezi 23 2005 kuji kituo cha redio ambayo aliambiwa hatolipo kwa sababu kanisa lilokuwa la miliki redio hiyo halina pesa ila kwa sababu alikuwa na njaa ya maisha na kazi ilibidi afanye kazi kama ameajiriwa kazi ilikuwa Jumatatu mpaka Jumamosi kuanzia saa mbili asubuhi. Huku kazi yake kubwa aliyopangiwa ni kukusanya habari za bei za biashara, habari za biashara na hali ya usafi kwenye masoko ya jiji la Dar es pia kwenye kitengo cha Moyo, Mwilini Hospitali kuchukua habari za majeruhi na vifo vya ajali mbalimbali. Mbali. Lakini asante sana kwa kila ambaye amekuwa kinyaribu kuncheki Julia big love man. shukran kutokana na jitihada hizo miladi alianza kulipa shilingi 5000 kwa wiki mwezi wa pili baada ya kazi hiyo akawa na mshahara wa 120 kwa mwezi mshahara ambao uliongezeka na kufikia 120 kwa mwezi kwenye mwaka wa tatu na wa mwisho akiwa hapo redioni Baada ya hapo Miladi alijiunga na ITV Radio 1 mwaka 2008 ambapo alisikika kwenye vipindi mbalimbali ikiwemo milazo na habari za michezo ITV ndio vilimpa umaarufu mpaka Novemba 2010 alijiunga na Klaus FM pamoja na Klaus TV na kuanza kusikika kwenye kipindi cha Amplifier December 6 2010 na baadaye kukaviviwa Clause FM Top 20 Juni 2013 Paka sasa Miladi Ayo ni miliki wa tuzo nne ikiwemo Mtangazaji Bora sita kutoka Tanzania Radio Award, Website Bora mbili kutoka Vodacom Tanzania na African Star. Mambo vipi? Mimi naitwa Milad Ayo. Kwa miaka yote ndoto yangu ilikuwa ni kuwapa Watanzania habari, taarifa mbalimbali na burudani. Na miaka kumi iliyopita asante teknolojia maana teknolojia iliniruhusu kutimiza ndoto yangu. Facebook, Twitter, Instagram na mitandao mingine. Wewe umebeba kufuatilia habari hali mbali, mbali kwa Milan yangu nyingine ni kuhakikisha na kuunganisha wewe na fursa nyingine katika ulimwengu mpana ambao kwenye fursa za kidijitali. Watu wanatengenezaje fedha kupitia simu zao? Je, zipi zinalipa kwenye mitandao? Na je, Mtazamaji wa Esther Online TV hadi kufike juu ya historia ya Miladi ya faili Ayo ambaye ni kijana mchapakazi kijana shupabu ni kijana ambaye anajamini kupitia katika tasnia ya habari na kufanya mambo mengine makubwa na kuendelea kuhamasisha vijana na kuendelea kwa ajiri ili vijana kuweza kufikia ndoto zao sina la ziada ulikuwa nami Astrida Samuel nikusiitikia usisahau kusubscribe Esther Online TV hakikisha unagonga alama ya kengele ili kuweza kwata taarifa zetu asante